Ipuin malenkoniatzuetako heroiak atsegin ditut eta badakit ulertu eta barkatzea gauza bera direla diotenak oker ok daudela ulertzeko aurrena barkatu egin behar dela ipuin malenkoniatzuetako eroiek egiten duten bezala estituta tsegin usteka eta loreak ezagutzen ez dituzten lurraldeak Eztitutatxegin, ezer ez berriari tokirik egin gabe, iraganeko doinuak bakarrik jotzen dituzten gramofonoak. Eztitutatxegin, non eta zergatik dabiltzan, ez dakiten bidaztiak. Patxi, ezkiaga. Sabeleratu ez duena, betit ripajaten. Zuloa ere, gehiago zula daitekelako beti. Gosea, otxkirrinkaria, ez dakit, sabelak, edo buruak egiten duen. Kaixo eta ongitorri! Iztakara! Iztakara! Itsaren ahots, Jose, ekaitz eta idatiko eko etxea. Teklatzon mailan Mari. Eta gaurrozka musikari. Or, Oriperalada denen Itakako estudioko mai boroiaren inguruan xeriko dena, Jokin? Lasha, gitarra eta guzti. Gaurritakan musika zuzenean. Zortziko txiki bat disko orkestera dator. Jokin Lasha, laskautara. Oba oh, xaberria milagarria Hortizetan mendizingiatiri Ezkaratzean zain, jon, urdangari. Eta zer moduzka, zer moduzka aritxuko zaiguna, ekaitz, mandiotik. Iberaba denen historia, heri uak Joxerekin jauntxaratzeko eta gernikako aritzari bisita. Eta azken kantua kantatzeko prest, Mikel Marquez. Ekaitzu denerako astirik izango dugu. Izango gote dugu. Eta ez egingo dugu, astia. Gaurritakan protagonista musika, gaurritakan protagonistak zuek. Egun honen zule. Zer sabeleratu ez duena? Beti tripajaten. Ezerria da zeru mugaz landa, nausotzen denerria. Ezerria da bizitza jokoan, hartzen dudan egun zantia. Eskal eretan bizitzea, ezerria kutsa utx guztiak dira. Hoyko zezhestali takoa kaletan paseatzea eserria da hormako erlokju ondoan hatze den hartzea biljustu gabe oianetzatea dalambroscoa foretan nabigantzea eserria da Otchoak dauden basoetan sartzea Etautchoak gabeko basoetan Eguno Jose Eguno bai Gaur bidea Jauntxeratxera eta Gernikara Ain urrutira joan beharraldago hitz bila joateko Ba, ikaso honetan hain eh, urrut joan beharrik ez dago, ez. Eh, kasu honetan eh aritza ikusteko aditza Egipozkoan oso edatua dago, baina bai, gero ikusiko dugun berezela merezi du, merezi du bai Gernikara eta bai Joan Jaunsaratsera joatea, ez? Izan ere gaurko hitza aritza, aritza darretan zintzik egongo da. Bai, egaztiak eta utzi ginuetik eh hirugarren e, arbola izango da eta bai kasu honetan eh aritza, ez? Gaur aritza besarkatuko dugu Eserria da idazteko paperucha Eserria da orrelakoa da dizitza Bai, aritza esango dugu ba 40 metrotaraino iritsi daiteken e, arbola sendoa dela Adaburua zabala eta erregularra izan ohi du Ostoak e, erorkorra dira eta Ilerik gabe, eta txurtena oso mozarekin ez. Eta bere fruitua dakigun bezala, ba, eskurra bueno, da. Lehen eipatu dut, gipuzkoan oso hedatua dagoen zuaitza da, eta bai gure txetatikan, mendialdera, pixka bat eginda, bosteun metrotikan bera, ba, hortxe. Eh, Hane doemen, eh, errez ikuste, ikusten dan, eta ber aukera da, ematen duen, eh, zuaitza da, ez? E, ugaldu, ba, ualketari ugal dago kionez, eh, errez, eh, ugalzen ugal da, eskurra hartu, eta ezkurra etzan da, eh, jarri beharrizaten da, edo bestela ba eh e, arbolaren e, ondotik ematen dituen e, altxamutatik e, ere etortzen etortzen dira, ez? Erabilerari dagokionez ba esan oso eh balore zura duela Maritzak. E, eta eraikuntzan asko erabiltzen da, eraikuntzan, untzigintzan, altzaidua, altzairuak eta egiteko Zue gurra bezala eta ikatza egiteko ere oso e, bai, materiala ederra materiala ona dela, ez. Eta gero, bueno, gaipatu ere, erlezaintzarako ere interesa haundikoa dela, ez. E. Azkuntzari dago kionez, e, komentatu, ba, bueno, urte asko irautera bizi izatera iristen dela, lehen, bueno, lehen aipatu dugu guzer bai, e, gernikako arbola, Gerrikako arbola antzinekoa intzindaria, lehenengoa e, mila urte e, bizi izatera iritsi zen, eta esan hoi da, eta esaten da, dani Danimarkan ere badalaz aritzik e, mila eta urte bizi, bizi izan, o hartu izan ditunak, ez? eta baina aritzekeen aritzekin sartuta ta bistan ba bueno ba bi aritze aipatuko ditugu e, batetikan hor e, daukagu e, gernikara junda eh lenda bizikoa gernika eta han batzarretxearen aurrean dagoen aritza edo bizkairaz aretxarekin e, topo egingo dugu ez gerrikako aritzak euskaldunentzat bizkaitarrentzat eta euskaldun ororentzat eh askatasunaren irudi askatasuna irudikatzen du askatasunaren irudia da eta emozionalki ta sentimentalki balorea e, hondie guretzako balorea hondie duen e, e, arbola. E, Garrikako arbolak 19garren mendian hiltzen aritzak hiltzen e, bai, aritzak eta bueno, gaur gaur haren e, oinordekoa edo degu ez Orduan ba hoize, bisita bat Gernikara bertara eta batzarretxearen aurrean antse e, Gernikako arbola. Eta bigarrenen, ba, bueno, ba basaburu, basaburu aldera egingo dugu, Naparro aldera eta antse Jaunzarats herrian et autoa utzi Eta bertan, ja, eh? auto utzita bere ala, sartzen gea alako ariztia handi batetan, ibilbideak eta ondo antolatuak eta diseinatuta daude, horitariko batartu eta eramango baitu baizadiak eh, Nafarroan eh, eh, eskentzen duen eh, monumenturik handienera ez? Ederrenera. Da, ariz bat, ikusgarria, sekulako gerria dake berreun hos barkatu, amark bi metroko gerria, zirkunferentzie. Altueran ez da, kasu honetan e, mozkote samarra da, ez dakita berre, amaika, amertrota, erdikoa, badie ingurutan dezente undiagoak, bat badago e, goita behatzi metro, gehi eta mar metrokoa, eta, bueno, dena den, modu batea dobestera, ba, bueno, ikusteko bisitan, Oso rutira joan gabe orche, ez? Basaburuan e, jaunsaratzen e, monumentu hau eta gero Gernikan Bizkaian, ba, Gernikako arbola. Eta gaur hits beraz zentzelik, bainaparroan eta bai Bizkaian, Basaburuan jaunsaratzen eta Gernikan, gaur hits bera aritzetik zentzelik. Eta hitza da gaurko hitza itzuri. Gaurko hitza da itzuri. Noretzako hit berria eh eta hasteazkenen e, ba, izango dugu e, ordizin E, literatur tertulierako e, aukeratutako liburua, ba joangruzik erbideen hauts bihurtu zineten eta bertan topatutako hitza. E, San beharra dago izugarri gustatzen daizai dela liburu hau, eta erabat harrapatu naula. eta bueno, hitzari helduz hortxe. Ba, ez esanaia. norbaikien edo zerbaiten eskuetatik edo mendetik, edo loturi dagoen toki batetik askatu eta igez egin. Bueno, arriskua edo nola kaltea eragin dezaken zerbait saiestu. Eta hori bueno, askotan e, gertatzen zarigun e, zerbait e, izaten da ez. Norbaite galdetu hemen zion inoiz tabernan, eta da liburuan bertan e, topatutako parrafoa ez, Ea egia hote zen pistolarena, baina errepublikarrak, marronen e, aitonak, beti itzuri egiten zion gaiari beste kontu batzuk atereaz, edo galdetutakoarekin arekin zerikusirik zuten erantzunak emanez. Ez Askotan, ezentzunearena, interesatzen ez erantzun bat ematea, ezentzurena eginez ere, ba, iges egiten dugu, ez?, hori eh, itzuri hitza. hitzaren eh, esan ahia bai. Juan Cruz egerabideren hauts bihurtu zinaten, liburutik aterea, itzuri. Aste azkenean arratxaldeko zazpietan ordiziako, barrena jauregian elkartuko da, ordiziako irakurle taldea. Ateak zabalik edo norentzat liburu honnen inguruan jolasean aritzeaz gain, ba, da torrenia beterako ere banatuko degulako. Nahi duen arentzat, ateak zabalik asteazkenan, arratxaldeko zazpietan ordiziako barrena jauregien. Gaur aritzetan zintzilik itzuri, itza. Esker asko Jose? Ez horregatik. Seriada bicicleta estripuada iltzea es seriada akin chichura exate kon isra luzatzen ustea es seriada idaste kon paperucha es seriada orrelakoa da bizitza es tan erre pikatu tan... garitzan zabana dut emoko eta esarria Eskaratzetik, behasingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokadu goxoenak behasingo erreka jatetxean. Igartza jauregiaren parean. Urrean maisterizatzein karesti hordaintzende. Gaur salto txikika urratsa hondika? balderagin Eta lakauti bueltan hor dizira mukikor suri... Joan nun topatzen zitxugu. Egun on joan Egun on joan? Atza bat. Ia berriro, eh? Egunon jon? Earen abotskarden aitoaz Nola erribak oitzak bere defuntuak lurperatu oidituen Bai, yanik. Garcho... I orain bai, eh, egun e <laughs> Ez ordizian eta ez lazka ona ona. orain ordizian. Ordizianjon, e, right. e eh, egun on. Jon, zure saioa izanik 5 batitzetan edo nola orkestuko zeniguke zure burua? E, ba, nire esmo orixese saio honetan, nire buru orkestea, baino bueno, zuke eh, aitpatu desaxandozun eh, bezala Hordizian biziten laskotarra naiz eta abeslaria, do 30 txoko abeslaria eta maizpideko irakaslea. Orain unionetan zuzendaria ala egokitu zaitanako. Jon Urdangarin, aurtengo honetan eskaratzetik arituko den, bosgarren, laguna. <laten> ustar... Jon Urdangarin, kaixo eta ongitu hori zekera. Ba, eskarek asko. Zer daukazu bar, guri kontatzeko? Bueno, eh, ba, testutxo bat prestatut eta nahi budu zuen, Nahi, nahi du Unibertsitateko irakasle den lagun bat irakurrenion zutabe gintzen azri zen egunean, Euskal ez dugula geure burua aurkezteko oitxurarik. Ez dakitala izango den, baina badaz ere, nor naizen adierazeko dizuet. Jon Urdangari naiz, ordizia ambizideen lazkautarra. Drindost taldeko kantaria eta maizpideko zuzendaria. Edo maizpideko irakaslea eta drindotxeko kantaria du zuen bezala, izan ere, biak biak dira oso baten parte. Neure burua urkezen hasita, nire bizitzan giltzarria izan zen egunena jo beharko dut. Egun horrek ez du data zehatzik, izango zuen jakina, bai ordea soinu ederrik. Orain berroge bat urte, gurasoekin batera, ormezegiko zubipen nintzen, gara hartan hain oikoak ziren, Jaialdi jendetsu horietako bat ikusten. Ordurako ikusiak nituen ez dokamairuko gehien txunak. Eta perretxikoak bezala agertzen hasiak ziren protestak antari alamoduzkoak. Egun artan ordea, bitipo hielu ze, bota kanpe jantzita, eta gitarra akustiko borobil hartuta igo ziren holtzara. Euskadi, kanpo, pertioli, zer zen ura, gitarra jotzea, haiek donioak. Gune hartan bertan erabaki nuen, bikotekoak bezalakoa izan nahi nuela. Ni ere, abeslari izango nintzela. Askok igarriko zenuten, errobikoak izan zirela nire bizitza zeharo aldatu zutenak. Horein gutxi ikusi ditut, tumatzak saio gomendagarrian. Baita entzun ere Ruperren azukreko eskor ezain gomendagarrietan. Lasei Ruper, hirit dena barkatzen diat, edo ia dena bintzat. Eta zuen aurrean jaunan dereak. aitortu nahi izan dut, errobini zordio dala nire bizitzaren zati ondibat. Musikan jarritu behar horrek eraman ninduen zer nahi ere, donostian ikastera. Eta kasualitatez edo agian ezain kasualitatez, pedagogia ikasi ez, hori inoiz bukatzen ez den prozesua baita. Kolombiako ikasle batek esan zidan, irakasle batek ez dakiela noraino iristen den bere itzala. Errobikoek ere zer pentsatuko zuten ba mutiko koskorraren horrelako eraginik izango zutenik. Batek daki, gara jartako jaialdi jendetsuetan horrelako zenbat kasu izango ziren. Egun ordea, ziur dakit, gazte naiz heldu, heldu naiz gazte, Gerru eta gehiago kostattzen zaigula etxetik irtetea, lokaletik mugitzea, kultur emanaldietan parte hartzea. Aukerak izan badira, eta ez nolanaikoak. nahikoak, Gourbertan esaterako, ordizearrok jaialdian iparraldeko de espartiin talde izango duguk guake halaittzen. Ea bada jende asko inguratzen den eta espartinak ezezik bihotza aurrturik etxeratzen den, Ni behintzt han izango nez. Kontailiraen oti harttzuna genzu nari Huso Kantuaren egarrik nakartso ne... Jon bat Eskerrik asko zeure burua behardan bezala orkestegatik. Bueno. Bi, 2. Eskerrik asko oraindik jaiotzeke egun denoi, orain dela 40 urteko Argazkia Urmestizia Azpiko Argazki erakustegatik. Eta 3. Eskerrik asko gaur goerako gonbitagilea batek. Bueno, eskarrik asko zu deitu izanagatik, kalkulatzen aritu du nahiz, berrogei urte ez dire izango, gutxixago izango dira, baina, bueno, hogeita ama bost, zena. egiten zen da. ere jaiotze geion. <risa> <risa> Muxo handi bat eta vale. ez vale. dakitu abemendik baia betera arte inguru edo. Bueno, ea zer prestatzen dugun ordurako. Edo gauera arteak kaso. Vale, <risa> Zuan izango zara, guagian ere bai. Baiz, izango anez. Zaiatu gure, zu eh, agur. Despartins taldea, gaur gauean, ordi zian, ordi ziarrok. jon urdangarinean, gombita. Zurika. Berrogei urte atzera, hogeitan ma bost bat urte atzera. Jon urdangarinek zabaldu diguatea eta guatean barrura joango gara, jokin, La Sarequín. Chori canta atxozoragarriak? Bueno, ba eh, atxozoragarria horiek dira eh, Europan zehar, hori hiru bat urte doen genuen horrelako ibiltat ditxo bat emazteak eta biok hor, eh, bueno, abiatu ginen Estrasburgoa eta gero Estrasburgo tikor eh, Alemaniako mugan mm, dauden piskaterri etan zehar rebile ginen, baden-baden eta, bueno, orzen baitea Heidelberg eta inguru horietan, da, bueno, egin genuen, eh, kotxeri gabe joan ginen eta trenean zeharri, e, ba, ibili ginen gehien bat, ez? Eta, bueno, ba, alako batean, eh, nikuz bete, e, bueno, astebukara zela, oso eguraldi ona egiten zuen eta ikusi genuen, eh, gu gindoa zen tren berean, E, jende pila bat eh horiko izan zen eta irtera bat e, bo, jende asko bizikletarekin eta eta edadeko jende mordo bat baita ere eta batartean zeuden eh ba hori e, zenbait emakume e, adintzuak Eta bueno, Criston eh vitalidadekin isiltzen, gu noski ez bezerr ulertzen. Ba, e, beraien hizkuntza nahi sirelako eta kontxo, sanoen hau, makome hau, merezi du e, kanta bat egiteak eta bueno, ba e, e, sortu zen eh kanta hau. Atsozorarriak. Ezgenuen ez ulertzen, baina alakoetan zerbait antzumaten da. Indarra, vitalitate hori, naiz bai. eta zertan ari dino, zer esaten ari diren, ez ulertu itzoinatzean zer egon daiteken ulertzea da. iritsi gaitezke. Hori da, bai, eta, bueno, iritsi gaitezke, e, bueno, neurri batean, Zu, nahi bai ulertzea e, zer esaten ariko ziren ez, baina, bueno, hori da, ez, pixka bate, gogorrekin. Geratu ginean, ez zertan ariko tezinan Ez takit trenean, trenean asko ibiltzeko iturari ba desu, baina berdin trenean edo autobusean edo kalean beste nelkarrizketak jantzalea jokin nahi gabean, Hombre, erak, Hori da, nahi gabe ere nahi gabe ere ba, entzun egiten dituzu ez eta mm, ba, ori, endemaz ba, bakarrik eh, baldin bazoaz edo irakortzen baldin bazoaz ba, bueno, beti ere Entzuten dituzu ba, bueno, zertan ari diren edo Eta bueno, horrek e, bai, zer pentsa ematen du eta askotan bada bide ba, bai, zer bai sortzeko edo bai, zer bai pentsatzeko Jokin aztak egun ondik eldu daiteken ispiraziturriaren isuria? E... Noni biltzen da jokin bila? Edo bila ibilibarri gabe? Etortzen, hombre, e, bai, mm, hombre, berez, e, a ber, zortzaliek e, esaten dute, o, bueno, zenbait zortzaliek esaten dute, azken finean, e, inspirazioa heltzeko ere preste egon behar zerela, ez? E, bueno, hor, denetik egongo dira, batzuk oso inspirazio bikaina dutenak eta bapatean edo zein e, irudi edo eh 12 irudirekin eh eh bauri eh berehala e, sortuko dute e, zerbait, ez. Hombre, beste batzuetan berriz ba, egia da bila ibiliberra daukazu, ez? E, bueno, moment nikuste momentuak izaten direla. Saspişei, uh -huh. saspişei, saspişei neurrian doinua, hautsean jolasa gitarra kordetan isiltasun autziak 7 6 7 6 pausoa eta salto kantua hitz kantua hots hotsa dantza dantza oi hartzon. 7 6 7 Zortzi 7 6 8 urrats 7 urjausi Errimanon hiriaan Ez dututiker Zortziko txikia hori da, gozoki txiki bat, berelarien txiarrenn, Espainiartean egun osorako gozu uzten duena Ortanre Horizbait hartukodu. Jogin zortziko txiki bat izan ziteken, bederatzi kantuz osatua. Eh, a ver, o se galdera Saja <risa> Guille <eite>, Nariz era, eh? <risa> a ver, vamos a ver, se explica, explica tu eh, al... eh, aukeratuta zorzi kanturen osaketa hori. A ver, eh... puntua zorziko txikiak direla kontatu. puntua, a ver, eh, vamos a ver. E, nik ni bizkar e, agertzen diren kantak egin hasi nitzen e, pare bat urte. Bai, 2011an hasi nitzen eh ordurako baneuskan horrelako ariketa moduan edo eginda ba e, bertso moldean e, zenbait e, letra batzuk eginda eta denak ziran eh txikian egindako bueno, eh bai bertso bakarrekoa izan zaintzute, eh? bizkarola ariketa moduan egindakoak. Eh, bueno, ikusi nuenean eh bueno, bat horrelako gorputz e, nereuste ta mintzet orduan, ez? Ba, zerbait egin zitekeela, bueno, e, letra hoiei eh doinua hartzen. Eta bueno, horrela eh gutxi asko ba 161 edo 161 kanta osatu ni Eh, bueno, va hori 16 erabaki nuen eh grabatzea. lehen ere Kaki beste aurreko disko bat ere grabatzen arituta nengoen, orduan bueno, berak entzu zituen, da santu, bueno, egin daiteke lanpolit bat egin daiteke eta orduan ba, grabatu egin nuen. <coughs> Eta bueno, dena arregloak eta sartu genizkien e, dena. Eh? Ose, kantua geratu ziren e, esan dezagun e, osatuta. Baina, e, balak izu, gauza hauek nik uste, pixka bat e, behin e, egin ondoren denbora eman egin behar zaiela. Eta pixka tutzi egin behar dira baita ere hor, e, e, ba, bueno, lasai-lasai, e, askotan... E, Lehen entzuna aldian e, pentsatzen duzu ba, dagoela horrelako lan e, bueno nolabait ere bikain bat baina gero e, ez dakit denbora batera entzuten zuten dezunean ba ber igual ez zaizkizu hain e, e, onak edo hain egokiak iruditzen da orduan bueno pizkat erabaki genuen e, ba hor estan edo pizkat ustea E, bueno, gero ibili ginen baita ere Nola baita ba, bueno, argitaratu, ez argitaratu Eta bueno, ba, demora, pasatu zen, demora pasatu zen Eta gero gertatzen dena ez? Oneri bintzeta askotan gertatzen zait e, Lanak asko berrikusten ditu dela Oitxura dute, ointxe hau egin dut Eta handik e, azte pare batea iruditzen zait Eta bueno, Ba, hori berrikusi beharra dagoela eta aldaketa sartu beharra daudela ta orduan ba, e, justu aurten ba, erabakin nuen eh ba nola baita horri beste buelta bat ematea eta beste buelta bat eman ondoren ba, bueno, zenbait letra e, aldatu bueno, aldatu aldatu baino gehiago aldaketa batzuk eh ba, sartu nitun e, bertso bakarreko hiei ba, bueno, beste bertso oren bat ere gehitu nien e, gero egia zan oitxurarik ez dut izan orain arte baina e, nolabait poesia librearekin ere, ba, bueno e, morrelako intento batzuk edo egitearabaki nuen eta, bueno nolabait e, bigarren buelta hori eman ondoren bakontso ikusi nuen eh ba gauzak hobeto zeudenla eta hori nolabait e, argitaratu zitekela eta bueno 16 hoietatik ba bueno, geratu ginen e, eta nolabait ba bueno, zorttzko e, txikian eginddakike holetaraiileek e, eta abestalde batetik ba, bueno, diskoan zortzi kanta e, e, sartu izanak eta bar hortik ba, bueno, etorri da nola bai zortziko txiki bat e, ba, izenaren e, izena jartzearen arrazoia hortik etorri Zortziko txikian kantuak egiteko nahi juura edo irrikaura, ...konsienteki hartu zenuen edo mm. ez, ez dakit jokin ez dakit mendi aldera edo kalera oinezoa zela eh nahi gabean letrak agora etortzen saizkizun ez edo kantuan nahi gabean aritzen zaren eta harako joera hartu zenuen zortziko txikikoak egitekoa, edo nahi eta, ba, sortziko txikiarekin hausartu behar nahez, ba, ez dakit gustatzen zaidalako, edo e, bertxogintza hori gustatzen zaidalako, neurri hori, bisia, e, ez dakit. Bai, nik usteet, alde batetik, e, neurri txikia nolabait dagoela, a ber, e, gutxie, gutxie, gutxie txia, esango nuke dagoela, eh neurri batean eh? beti eh bertsolariak, bueno, eta hemen baizu, eta baisurian ahia ekaiz bi eusarete bertsolariak eta zuek ni baino beto dakizue eh baiztakit eh chapelketa batean, ez? E, e, kartzelako gaiari edo elduber dizunean beti jotzen dezue ba, ez? eh neurri hundira eta E, behar bada beste irudi badauka, ez? Be, baino neri eh neurri txikiak izugarri gustatzen zait. Izugarri gustatzen zait. Nik ustet e, behar hombre, igual hasiera batean ba hartuko nuen e, inkontzienteki hasiko nitzen horrekinez, baino baino bein eh hasi ondoren nik e, kontzienteki eldu nion da esan nuen e, kotxo, ba, egin behar ditut e, lehen esan dudan bezala, eh ariketa moduan e, Ba, bueno, eh, so txikiari heldu barriot eta eta honetan aritu behar beharraiz. Hmm. Iske eta kantuan aridena? <coughs> Jokin lasa. Lascan jaiota deben bizidena? Di Aideak jaikidira otoitze gitera Gautzoriak kantuan haiekin batera Egun berria ez da esnetu horaino Zagiak ardotan datoz leporeino Zagiak zabuka kalean barrena Etxeratzeko ez da ordurik txarrena Ezkilek matutia jotzen dutenean Rezorikan ez da entzuten kalean, traideak errezoan gazteak koiuka, ezkilak dilindalan hoi baritzoztruka. Lazkan jaio eta deban bizida. Musika egiten zuen eta musika egiten du. Ez dio, musika egitea eriutzei. Mila behat zihun etahirurogeita amauan behaeinen kantatu zuen jendaurrean lehenengoz. <mimitra> Eta urten gourrian, berrogei urteren ondoren beaseina itzuli da berriro.ra <mimitra> Gitarra hartuta debatik segurara etorri da, Zortziko txiki bat, Diskoa aurkeztu hizketan aritu eta zuzenean kantu kontatzera. Dilinda Jokin lasakakaixo eta on getorritaera. Bai kaixo egun. Dilindalan dilindalan, oraindik dantzan ikusten dituzu. Ezkiak pentsaeor parranndan dabiltzen eskan mutikoien artean jokin bera irudika dezakegula, Lagooko kaletan ordizitik bueltan, Bueno, bai, gukere gure garaian egin genitxuen e, parranda txoa. Ni, egizan, ni nahiko zintzoa izan ez beti, eh? <risa> oso, pa, oso parranda zalea ere ez nahiz izan, bai, bueno, bai e, gutxi asko beti egin dugu. Bai, kantu hau nola baita pizkat zentzu ironikoa eman nahi izan ionez. A ber, e, ni, hain zuzen ere, bueno, ba, lazka honen... E, Bauri, eh moja, pralek, parruki inguru horretan jaiotako naiz eta bertan bizi izandakoa eta bueno, kanpaiak beti dauzkate e, gogoan, ez? Eta oraindik ere, ba, e, tarteka tarteka bultatzen naizenean ere bauri, e, esatezu, esate hemen e, iratsargailurik etze zu behar esnatzeko. E, Azten dira monjak ez zer ordutan eta jarraitzen dute praileak, eta gero parrokiko kanpaiak, eta ez dut, joe. Eh. <laughs> eta, bueno, nola baita pixka bat eh, hori. Eh, hori irudikatu nahi izan nuen, baina, bueno, baita ere zentzu pixka bat eh, ironiko batean ez. Jokin oraintzi orain dela gutxi, Jo urdangarin musikariak, orain dela hogeitan mabos berrogei bat urteko argazki atera ditugu ormesteiko zubipean, Errobi taldearena berantzi omen zueen haiei e, begira uh -huh. e, ez daket jokin ere garaitzu hartan hasitakoa da orain dela berrobi bat Nae. urte lentsa gore hasiko ziren e, segurenik musikaren Nae. mundurantz hurbiltzen kontigo zu pixkat paushori nola eman noene nik e, musikari izan nahi dut edo musikarekin gozatu nahi dut e, Nondik nora, e, garai hartan hasiko ziren e, musika mugimenduak euskaraz kantuak egiteko lehen pauso hieek Nola emantzun saltura, jokinek? Bueno, a ber... E... Bueno, alde bat edik, iraganari buruz gehi itzegitea gehi itzegi gustatzen eh? Hori, e... ez dakiz, zer, gatik, bueno, nik uste ja pasatutako gauzak direla, eta nik uste beti aurrera behiratzea komini dela, baina, bueno, dana dela... E... E, Nikuzet orduan ere, ba, bueno, e, boratzen bueno, naiz, no, e, lehen gitarrako akordeak e, ba, behira, e, ni orduan seminaria honen goen, eta ni baino zarragoa zen beste seminarista batek norarakutxiz izkidan hiru akorde, eta... E, gogoratzen ez gainera ze kantarekin izan zen e, bere garai, garai hartan oso famatu bat asko entzuten zen kantaren. Eh, nina teniña bazegoen e, zera bat, e, naizko gogolatzen gain e, abes abesleria zeintzan. Bai, bai, bai, eta ziren hiru akorde eta bueno, hiru akorde horiekin ikasi nuen nolabait eh ba bueno, gitarra bizkat eh, bueno, ba, zerrai jotzen, ez? Eta, bueno, bere ala nik sinitzela ba sinitzela, bueno, zerbait e, sortzeko gogoarekin, e, zerbait propioa sortzeko gogoarekin. Eta, gero, ba, hori, e, Josu e, ere, ba, bueno, zerbaitetan bazebilen baita ere, behas, hor oh, diziko rondalarekin, edo, bueno, berak ere... Eh, bueno, guitarra ikasten dabar eta bueno, ez dakit, lagunen bidez edo bueno, juntatu ginen eta handik gutxira ba, sortu zitzaingun hori. Ba, behasaien emanaldi bat e, zegoela eta bueno, emanaldia hartan kantatzeko proposamena gogoratzen naiz pantxo eta pelo gabesten zuten e, e, kanta bat e, e, prestatu genuela eta gero beste kanta xea e, bat kanta kantarikoi bat askueren kantutegitik edo hartu genuena bi kanta hauek e, kantatu benituen eta bueno ba gero biner sea ze besarmen di deitxu ta bes deitxu eta eta orrela gendaurrekoak saltu bat eman 193 199tik ba garaitzuontara baina tartean ik pentsatzen dut jokinek ez duela gitarra alboratuta izan e, etxean, laguna artean familia artean, izango ditu dela bere txokoak eta bere musikarako e, momentuak jokin irakaslea da baina irakasgintzan aritzeaz gain <coughs> musikari ere badiozua txikimendua eta hori ez da ustenez. ez? Ez, ez, ez, hori behin harra barruan sartzen baldin bazaizu hori betirako dela betirako dela eta bueno, ba, batzuetan e, gehiago beste batzutan gutxixeago mazuetan igual pizkaten baztertuago egiko dizu, ba ba eskatzen dizulako edo baino bai, beti beti ari zera zerbaitetan eta e, musika entzuten beti eh orduan e, bai nikuzet guk e, kantatzaeri 80an utzi genion eta bai horre nuen e, urte batzuk e, nolabait esnuela ez ezer jakin bueno ezer jakin nahi o gauzandiri jakinahi pizka baten negoen e, asetuta, ez eta e, nekatuta ere bai eta eta nolabait pixka gitarra edki nuen hor e, baztertuta. baina bueno, gero nikuzet barriz ere hori e, voltatzen saizula gogoa eta barriz ere hartzen duzu eta jarraitzen duzu zerbait egiten da bueno. Bai, beti, beti, beti. Bai. Bichoe asko beti zerbait egiten. Gitarra jokinen lagun <coughs> mina da. Hombre, ba, esan dezakegu baietz, <laughs> Aitortzen dizkiozu zure pena tristura pozalaitasunak. Zure <coughs> sentipenak aitortzen dizkiozu ixilen ez bada kantuan edo kantones bada ixilean gertuti gertura. Bai, eztaki gitarra berari aitortzen dioten gitarrarekin bai edo saiatzen da ezbait gitarrarekin batera, ba, sentimentu hiek Bai, nola eh, azaleratzen. Mm -hmm. Disko azarituko gara gero poliki-poliki eta kantu ez eta gaur gitarra karri duzu zurekin batera? Bai, bai, karri dut. Zuzenean zerbait jotzeko asmutan ere bai? Bueno, eh, zerbait egiten, zerbait egiten, eskuak nola baita pizkat, eh, a ber, eh, izar ditut a bezala oskat, baina, bueno, a ber, saiatuko naiz. Zer prestatu zu jokin, zer joko diguzu? Eh, kanpo, tipo disco amén daukagolak, bai, Nik uzet disco bueno, bertan daukazuela, ba, e, diskoa baino hobe, e, es, esan aiete, nik zuzenean Suzanneak kantatza baino hobe dela disco antzutea. Ez, orduan, bueno, ekarri ba, ditut beste o, kantatxo batzuk e, zuzenean jotzeko, discoan agertzen ez direnak. Bai. Bueno, le Zer ze inguruko edo, nondi sortua edo, a zer kantatzen? <coughs> bueno, ze kontatu nahi du jokinek? A ber, e, bueno, orain arte egiten ari geran emanaldietan e, ari gira bizka bat hartekatzen diskoan dauden kantak beste kanta batzuekin. Zeta bueno, tartean basartzen ari gira e, peli, bueno, nik orain dela e, 2006-an uste dizantzela, grabatu nuen beste diska bat E, bueno, joan den mende asierako debako e, poeta baten letrekin egindako, ez markiegi zen, eta orduan aukeratu dut, e, haizu zen ere, mm, beste zea bat, bere letra bat, <coughs> kerizpean aia du izena, letra horrek beira. Mm -hmm. e, aurreko irakurketan pizka bat pasatu egin zitzaidan. hor e, zegoen eta bueno, oso letra polita da. Eta hori adibidez ez nuen e, disko hartan sartu, baino hori, e, ba, egin nuen horrelako e, kantatxo bat letra horrekin eta bueno, pizka bat hori e, kantatuko nuke. Ba, nahi naiozunean hasi prestatzen, mm -hmm. ek ez bitartean pizka kantatuko dugu, nola no laurreko ostiralean urbildu ginen igartza jaure. Gila, ja, antxeto batu genuen Jokin, guk ez genuen ezagutzen, orduan zu gaio berri alero egarra inamarca, ni jaiotzeko eta Jokin aurreko eta paura ez genuen ezagutu, baina bueno, etxean entzuna bai, eta gustora, gustora urbildu ginen, eta gustora egon egonginen e, igartza jauregia tokiz derra da, alako musikagintzarako, formatu txikiko e, kontzertutarako eta antsa zagutu genuen Jokin, Ordu bete pasatxo gozoai garo ta beregan hurbildu ta eta bere lasantzen gon. Bai, joan irratira. Bai, za, zuke... du esan duzun bezala igartza jauregia estenatoki paregabea da eta neri neuri jokinak egiten duen musika eta letra baikaragarri gustatu zitzaidan. Zortziko txikian eri ere asko gustatzen zeidan moldea delako. Eta ordu bete pasatxoko denbora hori berarela pasat zitzaidan eta oso gustora egon lintzen entzuten eta gero berari garetuko diogu baino bere letrak asko gustatu dizu oso landuak iru ditu Eguna jaikitzean ikitzean, eguzkikatean dehi, etorri nahi duzuia, kanporani hirekin. Utsinazak pakarrik, ilungo zo honekin, Eguzki zoro tambaino El baiño tan ayagoni Eguzki zoro tambaino El baiño tan ayagoni Joantzendiantzia Tirdaia du horok aldatzen goragota argi galdareago leiozirrik itutik kaldez dut berriro zabalitzak pegiak etorritxo oroko. Irri algarazabal, Dik Oaire idean, Eguzki ez urzulo, Echkalitzak basterrak Kalduitzak nilio Abilortik leioa Itxidute esturo Bildu ditut Ilunak nahuezo Luxintene brazlutxe Horbe kusatoro Ederra Jokin Echan bakarren bat imaginatzen, eh? Txaloka, txaloka Bai... <risa> Diskoa bai, diskoa perfektzio da, baina zuzenekoak badu xarma. E, etxean daudenek antzemango zuten zerbait. Hemen gaurrean gaudela zuri begira, eh, antzematen ikusi egiten dugu zuzenekoak badu xarma. E, joan dizke akat joan Juan mm -hmm. e, ba, momentuan egina nahi dituzun esperimentu berexiak badu zerbait. Eh, orain irusaio egin dituzue eta honeen laskaun bera sainen mm -hmm. zer moduz sentitzen da e, joekin zuzeneko horretan ba egia esan bar baldin badut oso ondo oso ondo nik eh gendaurrerako eh beti izan naiz eh, bai nahiko eh nere bueno garaian beintzet gaztegarian eh nahiko urduri gartzenitzen baino orain ikusten dut nere burua askoz ere eh, seguruago seguruago eta eh, oi kustora eh, egin ditudan eh, emanaldietan eh, oso gustora iritu naiz eta e, bueno gero gaina bizkatik ikusita jendearen harrera e, ere nolakoa izan dan ba bai bai e, gustora gustora Abestutako kantuaren letrak poema pelirenak dira ekaitze geipatu bai. du eh kantuen letrakzuk eginak dira bueno badago zenbaitetan Koldo Izagirren bai, ikutua bai. E, baina gehienak zuke eginak dira mm -hmm. eta entzun eta beldarria zorrostu eta ino ederra da esan duen hori e, noiztik e, musika sortzeko grina bai e, letretarako ere betidanek joekin zuzeu aritu zara gustura hizkuntzarekin e, jolasean irudiak nola sortuko e, forma nola emango hitzei bai hombre Zaiatu beti, eh, zerbait egiten da... Eh, ba, Iruro gita marreko amarka hartan ere, ba, disk hartan bazegoen eh, kanta bat, hori eh, eh, neure letrarekin egindakoa. Hombre, gero ora nik beti esan dut, eh, entzuten duzuta, esatenzu zu, nik eh, jo, garai hartan egin behar nik kanta goez. Eta irutzen zaizu, <laughs> ba naiko... E, gerura ikusita, ba, nahiko eskasa, baina ondokoak e, beti zaitu jo, jode, ba, ba, ba e, hori ez, e, sekulako harrakazta eukizuen, eta bon oso gustora entzuten genuen, eta bai, nik norberaren persezioa eta entzuleena desberdina izaten dela, ez? Igual e, norberak beti pudore gehiago du ba zera, ez? E, Eta hori, ez denik esaten, eh? eh adibidez, eh, <coughs> batziku perurenaren eh, zeinbait eh, letrakin ere aritu izan nahiz, eh, ez? Eta, bueno, aur eh, sartzen dugu baita ere gure emanaldietan eh, bere letrakin egindako kanta bat eta tartean beste batzuk ere baduzkat, eta eh, berakin harremanetan jarri nitzenean eta bidalin nizkionean eh, zerak, eh, Ba, kantak eta berak esan zean, jo, eski horiek ditu, que guain dela, etxik azen maturte egindako, eta guain begiratzen dira eta lotxak maten <laughs> Nik uste doberi, deno ikartzen zaigun zerbait dela. <coughs> baina, bueno, egindakoa, egindakoa, egindakoa, eta kicho. Zuz eusara zeure leherren protagonista, baina koldu izagirreren atean kos ere jodezu, Bae. gertuko adezu koldo. Bai, bai bai koldo izagirre ere hirurogeita ba, bueno, hamarrekoamarkada hartatik e, ezagutzen dudana da, orduan ere bere e, <coughs> bere letra batekin e, egin genuen kanta bat eta sartu genuen disko hartan eta bueno, harrezkerdo beti gutxi asko ba, beti mantendu izan dute harremana ba, ez, eta orain ba, nahibilen hori. E, Ba, Letra batekin nola asmatu ezinik eta azkenean berarengana. Bueno, e, asmatu ezin bat jokinago, asiera batean bidarlinizkion berari nola bere ikuspuntua ba, entzuna inuelako. Ez? Eta, e, bueno, berak egin zizkidan, emantzizkidan horrelako aholku batzuk. Eta, bueno, e, et, eta letra batekin, ba, bueno, esnitzen oso gustora geratu eta azkenean e, bueno, berari proposatu nion ia zerbait egingo zuen da, bueno, batelaren e, kantaren letra hori e, osorik berak egin dago da. Goierri aldetik ez dira batelak ikusten. Pasaiatik eta aldeti bueno, bai. Bueno, ni suerte hori daukatela. Bai, txaso fondo ambixina izela da. Kantuak ke gaitzera badira ez irudimena marsian jartzeko eta irudikatzeko eta norberak bere marrazkia geiteko ikusi azarren batelakordo itsala Bai eta guk ere barnekaldekoak izanik eskertzen dugu ezta beste mundu batzuetarako bidea egiten dikutenen lana ezta Batela kantua hitzak koldo izagirrenak par zakarra aratsaldeko Enbatak en ditu karela ke tantosta hitzazo andia dago Niño estatera aterá Chico ta vería tico Culumcaribatela la en lana Amara karizen batela bagek dute suntsitu Bortuan ezkilak triste jodizkigu amarra Regian dauzka batela eta bagena parra Jokin kuadroia politia ja izan diskoa grabatzerakoan e, ondoan. Mm -hmm. Kaki eta Martxel Arkarazo, Mikel Abrego Pintza, Peio Ramirez, David Perez. Eman aldietan kakirekin zabiltza. Zemuzkoa remana bion artean, ze, ze, ze komentatzen ze, zertaz hitz egiten eman aldi bat asia urretiko momentutxo hortan bion artean. Urduritasuna konpartitzen da, animoak konpartitzen dira, benga motel, gaur de derrateakuduk. Bai, hombre, haber, e, bueno, alde batetik, esan beharra dago kakin niba ino, e, ba, hori, taula gehiago dauzkala, es, ba, naiz eta elkarrekin azikinen, elkarrekin azikinen, ba, bueno, gero berak bere bidea jarraitu zuen, eta, bueno, esan beharrik ez dago, es, ba, e, zein den e, berak egin duen bidea emeak ekin, e, gero neugorriak ekin, eta nación reixa, eta bueno, horre berak bide luzea izan du ez. <coughs> bueno, gero eh, beti soinu teknikari bezala, ba, bueno, beti horre aritzu izan da, eta horrean, bueno, hori eh, neri ere berak ondoan izateak eh, barralako seguride eh, bate batean dit, ez? Eta, bueno, bak egiten duena ondo egingo eh, duela, eta, bueno, horreke ematen dizu eh, ba, e, gero e, saio aurretik, ba bono, egia esan gauza ondirik ez debite egiten, eh. <risa> <risa> ba, bono, bai, hori, ba, ba zu komentatu, esuna es, ba, benga aurrera eta baino bai, eta bueno, gero saio ondoren ere, ba, bueno, beti komentatzen dituzu ba guk i, eta entzulek <risa> batzuetan, e, o ez direnak, baina bueno, eh, bai, ni gustet hiru eh, saioak, iru saioak egia izan eh, bai eh, soinu aldetik eta oso ondo direla. Ni ni bezet ni hori daukat. Eta beti ezera sentsazio horrekin geratzen, eh? O sea, esanait eh, Ze beste manaldi batzuk ere egin izan ditut eta orz, geratzen zera, baina hiru hauek orain artekoan nik ikusten dut, oso ondo onan direla. Diskoko azaleko kantari gitarra jolea jokin izango da? Ba, bueno, pentsalaliiteke baiez. <laughs> eta atzekoak katu begi batzuk izan etzke. <laughs> Diseñoa, ba, diskoaren diseñoa zuk zeuk esaten diozu e, Mikel Somelekeina da, ez? Bai, Mikel Somelegiña. Bai. Zuk esatenzu Mikel, hau xe nahiko nuke azaltzea edo dena liburen Mikel, bai, to diskoa <coughs> bai, entzun kantuak bai, eta marraztu partekatuz. Kas, kasu fezina? honetan pasatu nizki on eh, kantak, bueno, es, haber, izan berra dago Mikel Saumel dela eh, eh, Katalana, Barcelonakoa, bueno, eh, bai, Barcelona provinciako eh Herri batekoa da, baino deban urte asko daramana. Eta, ba, bimilia ta irutik ona baita ere nerekin haritu izan dana e, gitarra laguntzaile bezala. <coughs> Eta aurreko diskoan ere, ba, bueno, berak ere, zenbait gitarra ere, e, ba, hori, berak e, sartu zituen, ez? eta gero aparte e, ba, nola baiite bueno, marrazten e, eta bueno, dibukatzen eta aritzen da gustatzen zaio erakusketa batzuk ere egin izan ditu eta e, nik letra pasatu nizki hoean e, berak egin zizkidan e, e, letra batzuek e, ba hori e, berari... berari eh irudikatzen o, letra hoiekin berak irudikatzen zuena edo nolabait pixka plasmatzen e, saiatu zen eta ordu nik aurretik ja ban euskan eh e, aurretik ban euskan e, zera batzuk bere irudi batzuk alata guztiz ere ja erabaki nuenean honek e, aurrera egin behar zuela eta hau inprintalarazi joala pasatu nion berriz ere eta nolabait e, nik eh bia libre eta bueno e, Bai, gero egin ondoren ikusi genuen eta bueno, ba, hau horrela izan daiteke, pizka bat aldatu daiteke eta bar, baina bueno, izan hiet berak berak egindakoa da la, bere kasai egindakoa da bai. Zuri beltzean arrasto berdeska hoiekin erakargarria. Edonorken bai, topa da ke diskoa. Liburu dendetan salgai dago, musika dendetan. Eh, bai, baina soleku gutxitan, Ze, e, zabalpena ni egiten ari naiz eta orduan adibidez lazkaun badakit e, gerriko librudendan e, dagoela eta gero hemen goierri eldean ez dut uste beste, ni beintzete ez dut beste inora eraman, eta e, gero han e, de baldean, bertan, e, arkatza liburu dendan arkatzaliburudendan ere ba, salgai dago eta gero, ba hori em, eman aldietan harikera ba hori Ba, bertara joaten aten direnei e, ba hori e, eta nahi duenak e, ba erosten bueno, zure bisitarekin ale bat ere hementxe bertan geldituko da seguriki irratean arratsaldetan einingok kere jarriko du entzuko hmm. da jokin kantuan e, hau hemen geldituko da eta beste kantu bat diskoan bertan entzuterik izango esteguna jokin prestatu digozu beste kantuetako bat aurrikoa derra joan dota. Bai, bueno, hau, e, e, ja, hoen urte batzuk egindakoa da, eta hori, poetak idatzi zuen du izena. <coughs> eta nola bait, nik lehen esan dut, ez? Atzera begiratzeak egitza idala, guztatzen baina, bueno, pizkabata batzera begira egindako kantaba da. Nola bait iruroi tamarreko garaia e, gogoratuz, gogoratuz, e, pizkabate orduko giroa, mm? Bueno, a ver si ¿sí? hacemos hasta la <clears throat> benbora galdu balde poesia jolasada eginoida de balde, baina izan zen karaibat, duela zenbait urte non jolasat, bekatu zen lana aldiz bertute norkez du oroimenean orduko biro hura Abeslarien haotan, herriaren, mindura. Batetik itxaropena, bestetik karrangura. Eroriko, aldabengoz, trankore diktadura. Iraultzamezua, dakar euskal kanta. Berriak askatasun, egarria baitu euskal. Herriak hastin du gitarrak eta urratu ez tarriak oiukatzen du ienteak gazteak zein larriak battilten da kantuz jendearen aurrera bero beroa izan da egin zaio arrera horrela hasi bere abeslari karrera gaua kantuz emaneta goizea beharrera Eta ipuñahau horrela Gertatu baldin bazan, sardedila, sardedila, kalabak, kalabazan. Zueik ontatu dizuen, erri ontako plazan, antzia, zuen horok, kogorabek ardezan. Antzia, zuen horok, gogora ardezan. Egun sentiaren eskuizoztuak liburuak zertu berezia. Bueno, egun sentiaren eh, eskuizoztuak liburuak eh, berezia gauza asko ditu, ez? Eh, a ber, bueno, nike, liburua, bueno, liburu irakurri aurretik ere, eh, E, poesiak bere haotik entzunak e, nituen, e, bueno, emanaldi batzuk egin zituen, nola behitbizkat liburua aurkezteko, <coughs> eta gero aurretik ere baldizkari batzuetan, eta argitaratuak e, zituen e, horra gartzen diren zenbait poesia ez. Da orduan, bueno, niri, <coughs> ba, bueno, xa berletaren e, poesiak, ba, bueno, zirrara e, berezia egiten didat ez me eh, sanbarra dago ba, bueno, liburua oso tristea dela <coughs> oso tristea dela baina bueno, eh, eh, tristuraren edo malenkoniaren tristura hori neri bentzet oso atsegina egiten zaitez eta orduan bueno, eh, hori poesia gorde daudenak bueno eh, nerezaintza bentzet ikaragarriak dira askota asko, asko. poemain hmm. bat aukeratu dezu irakortzeko? Zaiatzen gara, irratian irakurtzaletasuna bultzatzen eta tarteka hurbiltzen direnei, ba eskatzen dugu bakarri liburu bat eta irakurri tartetxen bat eta poema berezin bereziren bat, poema asko ditugunak. Denak dira honak liburukoak, bai, hori, hori, mena, hori bakarren bate aukeratu zuen, ez da, azkenean jokin jokin zeiriz erabiltzen den norberak ez, hausia aukeratuko dut. Denak dira honak, baina, ah, honek bat du zerbait tira bai, bueno, egiten ditan. Kasu honetan, egia esan, asko pentsatu barrik ez nuen izan, eh? E, adi, beste batzuetan behar bada igual, e, beste zerbait egatik aldetuko bazenit, ba behar bada igual e, gehiago pentsatu konetan, baina kasu honetan eski hau irakurri bezain laester, bueno, iritsi zitzaidan, eh? Orduan, e, olerki hau, eh, ba, bueno, e, egin zuen, eh, ba hori Lia e, oso gaisorik e, zegoela, ba bera bizitatzera, ospitalera joan zen batean, ez? <coughs> e, bueno, orduan, a dio <coughs> Azaroko arratsaldean elurra ikusi dut. Bianditz Mendiaren egal gailurretan. Xuri hartan begirada itsatsirik, berri seren negu atarian, esan diot ahotsa palez nere buruari. <coughs> Zer nola konkidura elur shuriena, nerabea ginenean herri galdu hartan. Begiratzen genituen bortuak, mendilerroak eta anekialdean Nafarroa zegoela esaten ziguten. lesaka, saka baztan Aoinamendiak, haratago Europako erresumak edo agian Errusia ezbaikenekien oraino legatzen zen mundua. Baina mendile pourbi laietatik zetorki dena hori ongi genekien gure ez jakin eskasean. Odeiak, ekaitzak, elurrak eta negua. Eta izendatzearekin eraikitzen zirela gertakizunak. Eguratzen aldaketak iragarri eta alabe hartuz. Gero laster eguberria genuen atarian. Eta olentzero ikaskina menditik jaisten zenean Sua eta mezua baiarara ekarriz, gure bihotzetan zilarrezko txintxarriek errepikatzen zuten zorion arrituaren doinua. Penaz begiratzen genien orduan zoritxarrekoei, eta hien gandik urbilago ginen sentitzen. Zorteak onizatearen atari epeletatik usatu zituelako. Gaur, izan ginen hartatik ia eserrez denean geratzen <coughs> berriro xuriz jantziak ikusi ditut mendiak ekialdeko bortuetara begiratu dutunkitua, eta barnearen barne, barneratuenetik esnatuzait, denboraren abaraskaren pean zegoen kantua. Goiko mendian elurra dago, errekaldean izotza. Ze ona? Bikaina, bikaina. Eta irakurtzen dugun aldiro, Eske, orduan ba, eta, eta berrago. Eta, eta badaude pasarte batzuk, baino neri eh, hain zuzen ere, Eh, gaur izan ginen hartatik, ia ezerrez denean geratzen bo, ez hori da ikaragarria Entzutea du Xabierrek eta entzun dezala da guentoketik ona Xabier, ona ja, ja, ja. <laughs> eta Eduardo Galeanok zertu ona <laughs> ba, Eduardo Galeanok ere nik esango nuke eh, ezer txarrik ez duela dena ona <laughs> dena ona Eta, bueno, egonek ere, ba, bueno, hainbat liburu ditu ezta, argitaratuak, eta, bueno, bere, hain zuzen ere, bere azkeneko e, liburuaren aurkezpenean, e, donostian egin zuenean bertan itzan itzen, eta, bueno, esan beharra dago baita ere, e, idazle bikaina izateaz aparte, esatari, baino, apartekoa dela. Eta komunikatzaile ikaragarria dela baita ere <coughs> Orduan, bueno, ez dakit, bez, Beste pasartetxo bat aukera dut eh, Bere liburu batetik eh, Los nadies duizena <coughs> Sueñan las pulgas con comprarse un perro Y sueñan los nadies con salir de pobres <coughs> Que algún mágico día llueba de pronto la buena suerte que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en Llovidnita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, Los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Una, Eduardo, una, iré a iré. Una, cara, Esta <risa> lorexer duona. <risa> <risa> oh, hombre, va, ahora hay dos... Es de vos, dena, dena duela esta, quiero, incluso y gode a ver... Piscataste en dena. Orduan e, lan piska bat ere emango dibu eta e, behar berba buru uste ke jaungo mango diskigu, baina bueno, oraingoz beintzet de bauri dena nada, <coughs> kosotasunat a bueno, de nada oso una da gainera eta bueno, ba hortxe gabiltza. posak zoratzen denak berarekin. Kantu bat edo hori eskaintzea poliada ederra, bilobari mm -hmm. akaso areta geiago baio berri bati ba bai bai e, bai hain ere gainera ba dena parean tokatu zen ez Bera pa, e, dena dena tokatu zen parean ba guaintse egin ditu 13 ba, hilabete eta justu orduantzen ibilen e, ba e, oni nola baita du piska bat burutzen eta basanuen ba bueno ba, bate zalantzarik gabe <coughs> hau e, opari oparipolitada <coughs> bai, billioba jaio berriari egiteko. Zorionak mm. etzona. Bai, ba hori, baskerrik asko. <laughs> ziko txiki bat diskoasal gailazkauko gerriko oliburu den dan. Aitona aitu didate eta zorionak emak gainera Baina sinetxi nahi dut zuhaio. Zarelako zorion du naute la lore. Baina sinetxi nahi dut, uxaio sare laco sorrio nautela Zaten I say. herrera beste bueltarik izango da jokein. Hombre, eh, nik espero de baietz, nik espero de baietz, a ber, ni pizkagate eh, bueno, lehen esan dizuet, ez, es, nola baite eh, nerekasa ari nahiz, bai diskoa eh, ber autoproduzio bada, eta gero, ba, bueno, zabalketa ere nerekasagiten egitenari naiz eta eskaintzak ere baudaletxetara, kulturretxetara e, eta eh, nerekasagiten ari naiz, da orduan, bueno, E, horiko izedo beran du nik uste gehiago etorriko direla behar bada ez dakit a ber, e, nahiago nuke pixka bat etarte e, hori tarte batekin e, izatea askotan arrizkoa dago batan apilatuta momentu batean etortzea eta gero eserrez ez? Ta, bueno, nik uste denborarekin etorriko direla Zortziko txiki bat diskoarekin Pozik, eh, aseta, egoteko moduan zaude, beste proiekturen bat buruan, bai? Beti burua martxan dago? No, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ni badaukat, eh. beste... Eh, Disko pare baterako edo beste hiru bate materiala <laughs> euki badaukat. Gertatzen dana da, haber... Eh, Nik uste, honen jarraipena e, ba, a ber, e, datorren urtean espaldin bada urrengoan aterako dela. <coughs> aterako dela, ze nola baita pixka bat beste zortzi kantak, e, amaseiko osatzen zutenak, ba nahiko eginak daude. Grabatu daude, orduan izango litzateke, ba egin bueno, ba, behar diren aldaketak egitea ahotsa berriro sartzea baina bueno, baino hoi bueno, hor dago eta gero ba, bueno, e, badago materiala eta gero gauza berriak ere ba, egiten ari nanez gertatzen dana da e, Aber mm, disko bat grabatzea ere ez dela txantxetako gauza esan egete... Mm, garesti xamarra aterazen dela. E, eta gero behar bada igual e, inbertitzen dizun diru hori ez dezu gaur egun merkatu dagoen bezala gero ez dezu berreskuratzen ez, eta bueno, horpizka bat e. behar bada igual e, talde gaztek eta e, teknologia berriak eta gu baino beto ezagutzen dituztenez, ez, ba igual errestasun gehiago grabatzen dituzte baita ere e. Baina guia beste garai batekoa gira eta orduan eh, beti jo behar dugu diskotxe o krabazio etxetara. Eta bai, ez da merkea izaten orduan. Objetu batek hartzeko esan izun dutak eta objetua bera gitarra den? Ba ez, baina... <risa> Ezak gogoratu zaren on, on, Ba ez ez, gogoratu eh, naiz eta ekarri ditute, eh, baina honetan bai, hone bai bura uste gehiago eman e, didala a ber nik egiesan ez naiz bater e, fetichista ez, ez dut horrela e, ojetu ekiko zera ez orduan jode pentsatzen eruniz dema, zer nik zer eraman dezaket eta ekarri ekarriatxot bi gauza bueno, bueno bi e, e, iru ere esan dezakegu ez bueno, e, libu, a ber zerbait Tek, eh, erantzita edo itxatxita baldin manauka, edo helduta baldin manakoa da eh, liburua. Liburua bera, eh, ojetu bezala ere, niretzat oso gauza erakargarria da, ez? Ba, gaurraeko eh, eh, teknologia berriekin, ba, bueno, liburua eh, bastertu dagoen... Eh, Ba garai hauetan ez, ba ibukak direla ta ber neri adibidez baibukak ez, ba, ez dit horrelako, baino liburuak bera esku artean izatea. Orduan, hori e, esan dezaketez, Nik etxean daukate liburuz beteta, liburuz beteta daukat eta badakite dauzkaten e, liburuen e, laurdenak ere ez ditudala <laughs> irakurriko, baino bueno, e, a ber, eh E, zerbait e, fetitxema baldin badokat hori izan daiteke libura bera ogetu bezala. Baina, bueno, gero nik ekarri dut e, bolígrafo bat ekarri dut. <risa> Ze, hau, hau bada, e, bueno, bueno ez boligrafo hau bera, bera e, ezergatik, ez? Ekarri nesaken beste edo zein boligrafo edo errotu lagaldu. Honetan bai naiz pixkat e, maniatikoa gustatzen zaizkit, boligrafoak eta errotu lagetluak eta, bueno, paritzen didat, eta, e, bai, bueno, ez dakit, beti, bai, hoxetu erakargarri eruditzen zait, eta, bueno, gero, er, nola, erabiltzen dudan baita ere, bizkidazteko, eta, hau alde batetik, eta, gero, beste alde batetik baita ere, beste honetan ere onartzen dut maniatiko ziamarra naizela, da, li, e, liburuen horri e, banatza liak. Hau, e, edo zein, liburuden detara joate naizenean eta baldin badaude ba, normalen egoten dira, ez? hartzeko e, aukera. Bai, Artzeko aukera, eta bueno, bertan bila ibiltzen naiz, eta oso gainea, oso gauza kuriosoak egoten dira, ez? Batzuk oso arte lan bezala ere oso politiak izaten dira, eta bueno, horretakoak ere, etxean pila badazkat. Baina, bueno, bestela... Eh, bai, egia da ez naizela bat ere eh, fetichista. Oso ondo, azkeneko mm. agurra esateko, ze kantu kantatuko mm -hmm. dibuzu? Bueno, ba, begira, eh, eh, azkeneko emanaldian, behasainan egin genuen azkeneko emanaldian, ingur, eh, emanaldia bukatu takuan, inguratu zitzaidan eh, eh, zera, zera, mm, Ba, bueno, ikusletako bat. Eta komentatu zidan, eh hori Josu pasenuen beraztegiri egindako e, kanta bat. Komentatu zidan. Eta esanien badai, Mugitzen ibilenaiz da. Baen, baen. Bueno, ba, hori, zuan zenuen berazte egindako kanta bat, eta ba, hain zuzen ere, larogei garren urtean, e, ja, Josu ta Jokin bezala bukatu ondoren, ba, horre itziarren eginzan zen, zea bat, e, ba, kantu lehiaketa bat egin zen, Euskal kanta larogei izena zuena, mandiope diskoteka, ungero, desagertu zen hartan, eta ba aurkestu initzen eta aurkestu initzen berazte egindako kanta batekin eta bueno gero kanta hori agertu zan e, ba horrelako bertan e, parte hartu zuten e, ba zenbait, e, taldekin batera egindako LP batean eta e, ba hori antiko hori eta marrurtera ba nere mania horietako e, horietako bati gauzak berri ikustearen e, ze hasi e, egiten kanta hori berriz ere zehatzen, ez? Berriz ere ba, ikusten berri eta bueno, emanien Emanian horrelako beste ueltatxo bat eta 30 urte ondoren egin nuen berriz ere beraztegiri ba, bueno, beste kanta bat, beste zera bat eta bueno, beraztegi bigarren ez, jarri diote zera, beraztegiri bigarren ez. Eta bueno, ba ez dago nahi baldi mai desue hori xe, joko dut. Hori joko du zu jokin eta eta gur gero esango dizugu, ba beste 5 minututan hemenche egongo zailako ekaitz lehen e, Mikel Markezen disko berri aipatu dugu gaurko saio hori gure esateko, baina nik ustez merezi duela eta Jokinen etxea kanto izugarri gustatzen zaigunez, ba horrekin berarekin e dugula gaurko saioa eta gero Jokinek berak e orkeztuko edugu kantua askotan egiten dugu, ez da entzun eta e, nik zait, ez da izki gu raiatzen jokin, nik zait zuri gertatzen kantu bat gustatzen zeizunean bukatu orduko atzo bertan kotxean eka izatenean izaten egon, jarrizak berreiro, <laughs> eta askotan gara kantu bera irualdi uzgarraian entzuteko, ba, ba, ba, ba, ba. eta batean esaldi batean kateatu eta hurrengo entzun beste esaldi batean kateatu eta e, Eta, ketetatzezki gugei egizurratzen dizkua, baina bueltak eta bueltak egin biltzen gara. Baina, bueno, normala da, hori, erabili eta erabili, ba, bueno, kauza guztia bezala ez, azkenean, eh, ba, jatu hitzen dira, <laughs> eta undatu eta dizta dizkoa raiatu, bai. Bueno, orain berazte gira jarriko gara, <coughs> eta saioari gaurko, saioari mm -hmm. agur, etxea kantuarekin esango diogu, agurtuko zaitxugu gero, eta ba, emango diguzu kantuaren berri. Orain berazte gira behira. 30 urteko epe laburrean beraztegi dut berriz begien Begira begirana goela bidevas terrean perçòk jari ditut molde sarean perçòk jari ditut Molde Inguruan mendiak Erdian ordeka Sorot eta belaze Etxeak tarteka A ber eta basota erreka eseresta gelegi dena da oreka eseresta gelegi dena da ore Zer bihurtu Dugun lurronetan Berastegik zeru bat Dirudi benetan Zertako ametxegi Berta esa Usan susanen. Mundoare Begidatze komodua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 E gaitzemos Esta gaitpa Ez gaitzemos Esta kitelaba Paguak ukitzakondua Fedez sobrantes gaitzenoi ahundi geatzen zaizkiu Dios Alak Bakit ezta la erreza baino bai Galduta aurkitzen naiz. Gu eten astensorik ez da aukeulako izango akaso. Baino hego dizizketan asteako bukatzen die, ne konbertsazio guztik. Zerbait asma beharren nago? Ezpait eta asmatzen. Zaleda, odoltxartuko gatun eantzuni jasotzeko bildurripae, ingurukoi ean ongizatez galdetzea. Oita mairu urteotan, ez gutxi izan, ne zelan galderari, bonbero, abogadu, eo enfermera eantzunda, lasai asko geautako bizkaitxarrak, eo nola zaudei, eseita, Kontestazen dieten, naba-arroak. Baino, ez nabarro, eta ez bizkaitzar, giputxek, giputxek diesekula utxik eite ez duenak. Zemuz galdeu eta ez tau muzik esango izuenak. Ba, Eta tira, ehozemu zta hemen txe? Ez ta biztako problema gizango bageniture. Tia, diotri batzu baditeu baino, hemendik horrea ikusteko haine, bagea oa indio. Zaregia, txikiagia, txikiagia, txikiagia. Mazokin eman beharreko sokorrake badieta arten. Sokor mazoa behar baito. Zemuz galdeuta ze sangoizut panik kontestatzeko Nola ze sangoizut panik hoixe zemuzaren zemuzaren Hain zaile alda rediaz Munduaren begiratze kon mundu La... Ola xena ilba Beti hobeto nahieta hil arte ezin da dailtzanakin, burutu ezin da. Izane, erri santuontan, errezagoa baita, gaizki hotea, gaizki garela esatea baino. Posdata, gaizki esan deantokin, ondoke berdin-berdin balio do. itzamo sare. Hau oh, india estagit. Ukitze Berezik gustatze eguk kanto hauekaitz. Asko entzunuen len unetik. Etxeak jarri dio zu jokin, izan buru. Aitaritamari eskainia. Bai, bai. Aitaritamari datzia. Bai, hori da, hori da. Ba, bai, badira, e, hori. E, Lahu bos bat urte. Ba, bueno, aitxa e, joan zen lehenago, eta gero ondoren ama, eta, bueno, ba, nola baitxe gu e, ba ori, seme zazpi anai arreba izan gara eta bueno, gure etxean beti egunda horrelako zea bat ez da beti ba, nik usteetu hori etxe uzietan baino hori ba e, beti jende asko eta bai anai arreba artean eta gero kanpotik ere beti lagunak eta beti inguratu izan da eta beti etxeak betet, beteta ikusi eta ola, bapatean nik usteetuzu Bauriñores dagoela eta eh? Ba sortzen dizu horrelako. Badakigu ba, dakigu, ba bueno, bizitzaren legea dela eta hasitako guztia bukatu egiten dela, baina. Bai, bai bain, egiten da hori. <coughs> Horri setse barneratzea. Denbora lekuko uda ogortu zaigu hartu orduko, udaberria dugu ametxezkutuko, ustez neguainiz helduko, Jokin seona. Ire Areona. <risa> <risa> bueno, va, ba, bai, es eh nikuztet eh, bueno, len izan detena, ez? Eh badakigu eh ba no hisbait eh, ba, bukatuko dela hemengo ikure bilbidea, baina iñaiz ez degu pentsatu nahi eh, horrela izango denik eta beti beti gaude begira, ez? Eh, ba hori, ez? Eh lehenko garai begira gaude, eh, baina, bueno, hori bizitzaren errotak eh, ba, aurrera jarraitzen du. Ekaitz gaurko saioari augur esateko aukeratu dugun kantua, bai, jokin lasaren sortziko eh, txiki bat diskotik etxea izen burupean idatzia eta sortua. Irak horrezun pasarte hori neri karagarri gustatzen zait, azken batean oso ondo borobiltzen duelako bizitzabera ez da, behin udaberria bizita, mm. udazkenera heltzen garenean berriz itzulin nahi dugu, udaberri Negutik pasagabe Jokin plazera izan da Gaur zurekin izketan eta kantuan aritzea Ba niretzako ere gauza bera Eskerrik asko Eskerrik eh? asko ba hemen e, Zuekin egoteko aukera emateagatik Zuri entzule besarka da estu bat Astea ondoi gara Zorion izan eta datorren Larun batera arte Aio, gaurko saioari gaurko agur Jokin lasarekin Gozatu Etearen barnean Sartu naiz atzera Zuek kutzi aztarna Haiek Bilatzera Jantziak kargazkiak zure kama milak Izan zen garaibate Lekuko Isilak Iok naiz Intuzketet Ikusi Herriró su ena ocha en sol astiró astiró eche un chonetako isiltas una uti vivirás sentitú no la horai Eta egun alamotza Abendu batez hautsizitza igun bihotza Zure bila etorri baitzen eriotza Arrezkero hume zurtz gabiltza mundu bat Utsunea ez guaita amabentua ulaskenak aizue zer liluradua orrela da bizitza denbora lekuko uda agortu zaigu oartu orduko uda berria dugua betxe Ustez negua inhoiz ez dela eduko